Tvrtkom. Negdje oko godine 980. Torvald i njegov sin Erik morali su otići iz Norveške. Kao i ostale vikinčke zemlje, Norveška je bila puna krvavih zavada i Torvald je sa sinom zbog kako vikinčka saga navodi nekih ubojstava morao pobjeći na island. Ali obitelj se ni tamo nije smirila. Island se nije pokazao ništa mirnijom zemljom, a i sin Erik pokazao je da mu je narav poput očeve. Što zbog svoje brade, a što zbog svoje naravi, dobio je i nadimak crveni. Erik je upao u nevolje, ubio neke ljude i morao je bježati iz mjesta Haugdal na sjeverozapadu Islanda. A onda je po treći put Erik upao u nevolje. Opet su poginuli neki ljudi i ovoga je puta skupština na Islandu odlučila da se Erik na tri godine progna s otoka. Ali kuda je Erik Crveni mogao otići? Nije mogao ostati na Islandu, a na istoku Norvešku nije se mogao vratiti. Erik je odlučio krenuti na zapad. 50 godina prije nego što je eksplodirala vulkanska narav Erika Crvenog, Norveškog pomorca Gunbjörna Ulfsona, oluja je bacila zapad od Islanda i tada je ugledao neke otoke i grebene. Kada se vratio na Island, Gunbjorn je proširio priču o svojim doživljajima, ali nitko se nije usudio poći njegovim putem, nitko do Erika Crvenog koji je bio protiran iz svih vikinjskih zemalja i Erik je sa svojim sljedbenicima krenuo na zapad. Erik i njegovi stredbenici ukrcali su prtljagu i nešto stoke na brodove i isplovili s Islanda. Brodovi na kojima su plovili nisu bili spektakularni. Godine 1962. u fjordu Roskilde u Danskoj nađeni su ostaci petrovikinčkih brodova, koji su namjerno potopljeni kako bi se zapriječio ulaz u fjord. Najveći od tih brodova dug je 28 i širok 4,5 metra. Ti su brodovi imali jedan jarbol i jedro. Uz jedra pogon tim brodovima davala su vesla. Na većim brodovima svaki je čovjek veslao jednim veslom. Na takvim su brodovima Erik Crveni i njegovi sljedbinici krenuli na plovidbu opakim sjevernim Atlantikom, u potrazi za zemljom zapadno od Islanda. Do zemlje na zapadu trebalo je preploviti 270 km. ali kada je Erik Crveni pokušao pristati, nije mogao zbog leda. Erik je krenuo na jug kako bi potražio obalu bez leda. Napokon su Erik i njegovi ljudi pristali na južnom vrhu te velike zemlje. Kada su se iskrcali, vikinzi su otkrili da ta zemlja ima mnogo prednosti. Najveća je bila da u njoj nisu sreli ni jedno ljudsko biće. Otoci ispred obale, zaljevi i rtovi, brda, rijeke, jezera i travnate padine bile su slobodne i mogle su se zauzeti. I to su Erik i njegovi ljudi radili. Tri su godine istraživali novu zemlju. Obilježavali mjesta na kojima se mogu podignuti kuće i farme. Otkrili su da je zemlja bogata divljim životinjama, medvjedima, lisicama, karibujima. Vode su obilovale ribom. Erik je zemlju odlučio nazvati Grenlandom, zelenom zemljom. Nakon tri godine, prognanik se vratio na Island vijestima o novoj zemlji. U tom je desetljeću Island preživio jedno najgori gladi. Zemlje na otoku bilo je malo i kandidate za koloniste koji su trebali otići na zelenu zemlju nije manjkalo. Godine 985. 25 brodova isplovilo je islanda za Grenland. Do nove zemlje stiglo ih je 14. Istraživački pustlovni duh ostao je u obitelji. Leif Erikson, Erikov sin poznati pod nadimkom Sretni, krenuo je dalje na zapad i postao prvi Evropanin koji je stupio na kopno američkog kontinenta. Erik Crveni, prvi evropljanin koji je stupio na američki kontinent, i Leif Sretni, prvi evropljanin koji je stupio na kopno Novog svijeta, bili su sjajni istraživači i pustolovi i vjerojatno jedni od najvećih putnika srednjeg vijeka. Ostalom pripadali su vikinzima, ljudima koji su se odlikovali pustolovnim duhom i ludom hrabrošću. Doduše, ti su vikinzi sijali i stravu u zemljama Europe. Ali pored njih, srednji vijek je bio pun putnika. Putovali su trgovci i lutalice, prosjaci i redovnici, vitezovi i pljačkaši. Među putnicima srednjeg vijeka bili su i vladari i plemići. Uostalom, bez putovanja vladari nisu ni mogli vladati svojim zemljama, govori profesor Dr. Nevan Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Srednjovijekovni vladari su morali putovati iz dva razloga. Prvi razlog je bio taj da se moralo osigurati opskrba hranom ne samo vladara nego i njegovog jako brojnog dvora i pratnje u uvjetima onovremenim nije se mogla hrana iz velikih udaljenosti dovoditi u jedno središte kao što se to može danas nisu postavili uvjeti konzerviranja hrane dakle niti transporta dakle dvor nije mogao stalno boraviti na jednom mjestu i čekati da mu dovoze hranu iz čitavog kraljestva nego je kralj morao putovati u potrazi za hranom da tako kažemo po zemlji obilaziti svoje podanike koji su imali dužnost regulirano u određenim povlasticama ili običajnim pravom, koliko dana moraju ugostiti kralja sa koliko njegovih ljudi u pratnji, kojom vrstom hrane. To je bilo obično vrlo točno propisano koliko hljebova, kruha mu moraju dati, koliko volova moraju zaklati itede To je dakle bio prvi razlog. Srednjovjekovni vladari doslovno su se ubijali stalnim putovanjima. Upravljati srednjovjekovnom državom bilo je nemoguće iz neke palače ili zamka. Konrad II, njemački kralj i car Svetog Rimskog carstva, tijekom 1033. godine, koja nije bila ni po čemu izuzetna, napravio je ovaj put. Iz Burgundije otišao je na poljsku granicu. Onda je s te istočne granice krenuo na put u Šampanju, da bi se nakon toga vratio u Lužicu. Nisu samo vladari morali stalno putovati kako bi održali redu državi i vjernostva zala. Neki je barun da bi nadzirao svoje posjede morao stalno putovati s jednog mjesta na drugo. Drugi razlog je bio taj da kralj nije mogao vladati zemljom ako podanici ne osjete njegovu prisutnost. Dakle, on je morao putovati da bi se pokazivao da bi ljudi uopće znali tko je kraj, kako on izgleda, da shvate da je on nekakva sila koja dakle, im može nešto učiniti ukoliko budu nepokorni, jer pokazuje se da ako kraljevi negdje dugo vremena nisu dolazili, a to je recimo u Hrvatskoj bio slučaj sa Rpadovićima koji zapravo gotovo uopće nisu dolazili u Hrvatsku, da Hrvati jesu znali da su Arpadovići njihovi kraljevi, ali da o tome nisu vodili gotovo nikakvog računa, nego su se ponašali velikaši u Hrvatskoj kao potpuno samostalni vladari na svojem ozemlju. Dakle, to su bila ta dva razloga zbog koji su kraljevi putovali. Možda je i treći razlog bila znati želja. Jer morate znati da netko koji je bio kralj nad jednim velikim kraljevstvom nije nikako mogao ostvoriti predođubu o tome čim on zapravo vlada ako nije putovao. Dakle, to je bio jedini način da stekne neki pojam o tome kako je veliko njegovo kraljestvo. Zemljovida nije bilo, dakle, ni na koji drugi način se nisu mogli upoznati sa geografijom zemalja kojima vladaju. Ljudi srednjeg vijeka imali su i drugačije poimanje vremena. Povjesničar Mark Bloch u knjizi Feudalno društvo donosi ovu anegdotu iz jedne od srednjovijekovnih kronika. U Monsu trebao se održati neki sudbeni dvoboj. Već u zoru pojavio se samo jedan od boraca. Kad je došao deveti sat, a to je bio krajnji rok čekanja, predviđen običajem, on je zatražio da se utvrdi nedolazak njegovog protivnika. S punim pravom nema sumnje. Ali je li zaista bilo onoliko sati koliko je tvrdio? Krofovijski suci počeli su vjeđati, promotrili su sunce, upitali svećenike koje je obavljanje liturgijskih obreda primoravalo da bolje upoznaju ritmički slijed sati i koji su ih zvonjavom, viš manje približno, objavljivali u korist ljudske zajednice. I nakon svega toga, sudište odlučno proglasilo da je nona svakako već prošla. Za našu satom i vremenom opsjednutu i ovisnu civilizaciju gotovo cijelodnevno vjećanje o tome koje je zapravo doba dana izgleda čudno. Ali vrijeme se u srednjem vijeku nije lako mjerilo. Vodeni satovi bili su skupi, pješčani satovi jedva da su se koristili, a sunčevi satovi bili su nesavršeni. Zato su ljudi u srednjem vijeku koristili svakakve dosjetke da bi točno odredili koja je ura. Engleski kralj Alfred mjerio je vrijeme tako što je sasobom nosio svijeće jednake duljine koje jednu za drugom da opaliti. Od srednjeg vijeka čovjeka prema vremenu se također mijenjao, mislim. Kada kažemo srednji vijek, onda moramo uvijek misliti da se tu radi o razdoblju 1000 godina. U 1000 godina se naravno puno toga promijenilo, iako društvo nije bilo tako dinamično kao danas. No recimo sasvim sigurno su ljudi počeli više mariti o točnom vremenu sa razvojem gradova. Kada se razvijaju gradovi, kada dolazi do porasta stanovništva, kada dolazi do razvijanja kompleksne gradske uprave sa različitim službama, tada postaje puno važnije da se nešto dogodi u točno određen, određeno vrijeme. Dakle, ako sazivate sjednicu gradskog vijeća, onda je ipak važno da se svi ljudi okupe u isto vrijeme, a ne da čekate cijelo prije podne, hoće li se netko pojaviti ili ne. Zbog toga gradovi onda podižu tornjeve sa gradskim satom i to je onaj znameniti primjer Dubrovačkih zelenaca koji je jedan od najranijih takvih primjera. Dakle, gradsko društvo je to koje počinje precizno mjeriti vrijeme. S seovskom društvu to nije tako jako važno. S društvo vodi računa o nekom recimo crkvenom vremenu, dakle, vremenu kad se mora ići u crkvu. Isto tako je sve regulirano crkvenim kalendarom, doduše to je tako naravno i u gradskim društvima u to doba. Pretpostavlja se da je prvi javni sat podignut u Milanu 1335. godine. Najstari sačuvani sat je onaj na katedrali u Salisburyu, koji se smješta u 1386. godinu. U Ruanu sačuvani sat koji je tri godine mlađi od onagi Salisburya, ali dok sat u Engleskoj zvoni samo na puni sat, sat u Francuskoj zvoni i svakih četvrt sata. Doduše, ti su satovi znali kasniti ili brzati i do pola sata. Satovi će postati točni tek nakon što će krajem 16. stoljeća Galileo Galileju katedrali u Pizi vidjeti korist od pravilnog kretanja klatna. A oko 1500. godine njemački kovač Petar Heinlein počeo raditi satove koji su bili pogonjeni oprugom, a ne utezima. I tako su nastali prvi prenosivi satovi. Ti su satovi imali samo kazaljku koja je pokazivala sate. Kazaljka za minute pojavit će se tek 1670. godine. Čovjek srednjeg vijeka nije samo živio bez točnog poznavanja vremena. On je živio i bez još jedne službe koju danas uzimamo zdravo za gotovo. Riječ je o pošti. Sustav pošte u srednjem vijeku nije još uvijek dobro razvijen. To se počinje razvijati ozbiljno zapravo tek u 16. stoljeću. Kod nas opet vezano uz organizaciju obrane u vojnoj krajini, dakle granice prema Osmanlijama. E, tu je iz vojnih potreba bilo važno što prije neke vijesti razmijeniti i onda dvor razvija poštansku službu vezanu uz vojsku. A onda ona počinje služiti i naravno civilima s vremenom. E, koliko brzo su putovale vijesti ili sporo... To je naravno relativno. Kada razmišljate o tome kako je bila sjajno organizirana poštanska služba u Mongolskom carstvu, gdje su vijesti putovale brže neki puta nego što danas pošta prenosi pisma, jer je bio izgrađen sustav postaja na kojima su glasnici stalno mijenjali svježe konje i mogli su preći ogromne udaljenosti u jednom danu. Onda naravno su vijesti u srednjem vijeku putovale strašno sporo. Međutim, vjerojatno su ipak zadovoljavale potrebe društva u to doba, jer da nisu, onda bi se društvo već pobrinulo da razvije neki drugi efikasni sustav. Jedina koliko toliko redovita otpremna služba za dostavu pisama koja je postojala u srednjem vijeku povezivala je Veneciju s Carigradom. U Starom Rimu postojao je sustav prenošenja pisama kakav nije dostignut sve do 19. stoljeća. Uz izvrsnu mrežu cesta postojali su postaje koje je održavala država. U postajama bili su glasnici i odmorni konji. Smatra se da je tijekom jednog dana i noći pismo u Rimskom carstvu proputovalo i do 270 km. Taj je sustav redovito održavala država. Postojala čak nadzorna služba koja je se brinula da otprema pošte bude redovita i da se ta služba ne zloupotrebljava u privatne svrhe. Nakon pada carstva na zapadu nestao je dobar dio tog sustava. Doduše Ostrogotski kralj Teodorik koji je vladao Italijom krajem 5. i početkom 6. stoljeća održavao je osnove rimske poštanske službe. Karolinsko carstvo nastojalo je održati kakvu takvu poštansku službu. Služba nije bila redovita, ali ipak postojala i bila je za to vrijeme relativno česta ali raspadom Karoliškog carstva raspala se i ta služba. Raspadom te službe morao se naći neki drugi način prijenosa pisama. Pisama poput onog što ga je papa Ivan VIII poslao hrvatskom knezu Domagoju. Knez je zabrinjavao papu, što zbog unutarnjih nemira u Kneževini, Domagoj je otkrio i gušio bunu svrnuti Trpomirovića, što zbog toga što je Domagojeva flota pustošila po Jadranu i uspješno ratovala proti Venecije. Slavnom knezu Domagoju ako u istinu saznaš, ne dao Bog, da ti neki rade o glavi, nemoj ih kazniti smrtnom kaznom, nego kaznom progonstva, da bi te od njih, jer si se zbog Boga smilovao na one koji ti je sam predao, nepovrijeđena očuvao on koji nije odbio kaznu smrti radi spasa svih. Osim toga, opominjemo revnost tvoje odanosti, da se protiv gusara, koji pod okriljem tvog imena bijesno napadaju na kršćane, toliko žešće bijesom raspališ, koliko spoznaješ da je njihova opačina potamnila tvoj dobar glas. Premda se, naime, može vjerovati da oni napadaju na putnike po moru protiv tvoje volje, ipak, jer se kaže da ih možeš ukrotiti, nećemo te smatrati nedužnim ako ih ne zatreš. Napisano je, naime, tko ne ispravlja zločine, kad ih može popraviti, samih vrši. Papa Ivan VIII. 879. godine uputio je pismo Hrvatskom knjezu Branimiru. Uz to što se iz pisma vidi da je taj knez puno draži papi od Domagoja, u pismu je opisan način na koji je funkcionirala otprema pisama u srednjem vijeku. Dragom sinu Branimiru, čitajući pismo tvoga gospodara, što si ga nama počasnom svećeniku Ivanu, uzdaniku našem poslao, razabrah jasnije od sunca koliku vjeru i iskreno štovanje gajiš prema crkvi svetih apostola Petra i Pavla i nama. Pa jer s Božjom ponizno ispovjedaš i želiš kao dragi sin biti u svemu vjeran i pokoran svetom Petru i nama, koji smo po milosti Božoj namjesto njega, zato uvelike zahvaljujemo gospodstu tvojemu ovim našim pismom apostolskim. Na kraju pisma pape Ivana VIII. nalazi se još jedno svidočanstvo o funkcioniranju otpreme pisama u srednjem jeku. A budući da smo spoznali da je ovaj isti svećenik Ivan u svemu tebi i nama u istinu vjeran, podali smo mu naše apostolsko pismo da ga preda Bugarskom kralju. Stogate te molimo, daj za ljubav svetom Petru i nama, da s tvojim dopuštenjem obavi to poslanstvo bez otezanja, pa zato tebi za ljubav tvoju mnogo puta zahvaljujemo. Vladari ili papa su uh, sigurno slali svoje izaslanike koje su nosili točno određena pisma nekome. Obični ljudi su da kako nisu mogli tako nešto priuštiti i vjerojatno su slali poruke preko trgovaca koji su prolazili nekim krajevima pa bi ih zamolili da onda to predaju dalje. Danas nam se čini gotovo nezamislivo da tako nešto uopće može funkcionirati da vi čujete da netko negdje putuje pa mu date za nekoga pismo koga on zapravo ne zna niti baš znate točno adresu a to pismo ipak stigne iz Hrvatske, recimo, u Francusku. No, zapanjuje činjenica da u ranom srednjem vijeku savršeno funkcionira sustav posudbe knjiga iz pojedinih knjižnica na vrlo velike udaljenosti. Mi znamo iz privatnih korespondencija, istaknutih ljudi onoga vremena da su razminjivali knjige koje su slali iz Italije u Njemačku, iz Njemačke u Englesku, i te knjige su čak i vraćane natrag dakle nije da su ih poslali pa da su zauvijek propale, iako je naravno bilo i takvih slučajeva dakle ta e, međubibliotečna razmjena je u takvim za nas nemogućim uvjetima funkcionirala pa je onda sigurno funkcionirala i razmjena pisama e, nažalost privatna pisma e, nitko ne čuva dakle privatna pisma u ogromnoj većini 99,999% propadne tako da mi ne možemo danas e, točno reći tako intenzivno su ljudi međusobno privatno komunicirali na velikim udaljenostima tek za razdoblje razvijenog srednjeg vijeka imamo tu malo više sreće e, ima jedna poznata kolekcija jednog trgovca koja je sačuvana u Pradu e, u Pratu e, pokraj Venecije sasvim slučajno je nađena na tavanu jedne kuće e, koja pokazuje da je on korespondirao sa stotinama ljudi e, vrlo intenzivno dakle on sigurno nije bio jedini bilo je puno takvih Koliko su ljudi srednjeg vijeka znali o svijetu oko njih, kakve su imali karte i saznanja o zemljama, kako onim dalekim, tako i onim bliskim. Prve vijesti o zemljama dobivale bi se od putnika koji su se vratili iz dalekih putovanja. Veliki izvor znanja o dalekim zemljama bili su i križarski pohodi. Ovako je Raimut, jedan od kroničara prvog križarskog pohoda, opisao prolaz križara kroz hrvatske zemlje koji se zbio 1096. godine. Kad su ušli u slavensku zemlju, pretrpjeli su na putu mnogo jada, najviše zbog tadanje zime. Slavenska je naime zemlja pusta, neprohodna i brdovita, gdje za tri sedmice nismo vidjeli niti zvjeradi, niti ptica. Stanovnici toga kraja tako su divlji i surovi da nisu htjeli niti trgovati s nama, niti nabiti vodiči, nego, bježeći iz svojih sela i utvrda, klali su poput stoke slave starice i nemoćne siromahe, koji su zbog nemoći išli daleko za našom vojskom, kao da su im oni nanijeli mnogo štete. A nije bilo lako naši bojnicima pod oružjem progoniti preko strmih gora i pustih šuma nenaoružane razbojnike koji su poznavali kraj već su ih stalno su zbijali da nisu mogli da se bore niti im je bilo moguće biti bez borbe drugi kroničar prvog križarskog pohoda Vilim Tirski ovako je pak opisao hrvatske zemlje kroz koje je prošla križarska vojska Jazara je Zadar, Antibar je Bar a Raguza je naravno Dubrovnik Dalmacija je kraj koji se pruža između Ugarske i Jadranskog mora i ima četiri metropole Jazaru i Salonu koja se drugim imenom naziva Split Antibar i Raguzu Narod je vrlo divlji naviknut na grabež i umorstva Nenastanjena je prepuna brda i šuma velikih rijeka i pašnjaka na daleko i široko razasutih tako da ima vrlo malo obrađenih polja Stanovnici žive jedino od stada i krda Osim malo njih koji nastavaju morske obale ti se razlikuju od drugih i običajima i jezikom, a imaju latinski jezik, dok ostali upotrebljavaju slavenski jezik i barbarsko dijelo. Zrak je, osim toga, bio maglovit i neprestane su magle bile gotovo opitljive, tako da su oni koji su išli iza njih jedva slijedili tragove prethodnika, a oni koji su išli naprijed jedva su mogli toliko vidjeti ispred sebe koliko se može baciti kamen. Zemlja naime obiluje potocima i rijekama i gotovo je čitava močvarna. Neke dane isparuju toliku vlagu i gustu maglu da čine zrak gotovo zagušljivim. u Srednjem Lijeku bilo je i namjenog izvrtanja zemljopisnih činjenica. Za najčuvenije izvrtanje zaslužen je već spominuti Erik Crveni. Kada se nakon tri godine izgnanstva vratio na Island, došao je s pričama o čudesnom otoku kojeg je otkrio. Erik je otok nazvao Grenland, zelena zemlja. Sam nije htio ponoviti grešku vikinga koji je nazvao Island ledenim otokom. Edike je smatrao da će ljudi radije otići u neku zemlju ako ona ima privlačno ime. I tako je Grenland otok na kojem prevladava led dobio naziv Zeleni otok. Po vjerojatno da su dobro znali gdje je to i što ih čeka, vjerojatno puno njih ne bi niti otišlo na tako putovanje. Na to je pitanje teško odgovoriti. Naime, mi smo na neki način danas potpuno izgubili bilo kakav smisao za orijentaciju u prostoru, jer mi imamo karte na kojima sve točno piše, na svakom križanju, ako slučajno nije oznaka kuda moramo skrenuti, odmah pobjesnimo. Dakle, mi zapravo uopće više ne znamo kako bismo putovali bez takvih pomagala. U ono doba su se ljudi naravno ipak snalazili. Vjerojatno su ili išli u pratnji ljudi koji su već taj put prošli, pa su ga poznavali. Zatim, mogli ste znati barem glavne etape puta koje trebate proći, pa biste onda pitali nekoga gdje je ono sljedeće mjesto do kojeg morate doći, pa bi vam ljudi objasnili. Zatim, postojali su ipak nekakvi putovi po kojima se išlo, dakle niste baš lunjali šumama i poljima na kojima nije bilo nikakvih putova. Osim toga, na putovima su postavili i oznake. Recimo, svi putovi koji su vodili prema Santiago de Composteli su bili vrlo točno označeni. Na određenim udaljenostima su bili putokazi koji su jasno pokazivali da je to smjer prema Santiago. Dakle, nije baš da nije bilo nikakvih oznaka. U svakom slučaju, eto, dakle, kombinacijom svega toga su se ljudi snalazili i mogli su putovati. Uz vojske sjajan izvor znanja u zemljama bili su hodočasnici. Istim putem kojim su išle Križarske vojske, kretali su se hodočasnici koji su išli u Palestinu. Hodočasnici iz cijele Europe ukupljali bi se u Veneciji i mletačkim bililađema kretali prema svetoj zemlji. Prve luke u kojim bi te lađe pristale bile su Poreč i pula. Nakon toga te bilađe na putu do svete zemlje pristale u Zadru, Hvaru, Dubrovniku, Šibeniku i Korčuli. Split je bio izvan puta hodočasnika. Putovali ste, kao što sam vam spomenuo, u vrlo teškim uvjetima, iako su postojale kompanije e, turističke da tako kažem, koje su se bavile prevozom putnika, Dakle, pogotovo u Veneciji su bili poznati poduzetnici koji su imali aranžmane vi biste uplatili u Veneciji Onda se je brodom vozio do svete zemlje imali ste organiziran organiz, na, spavanje naravno na brodu ali i prehranu i e, tamo bi vas netko dočekao, proveo po tim svetim mjestima vratili bi vas na brod natrag i natrag odveli u Veneciju Dakle, organizacija jest postojala, ali naravno to je sve ipak bilo teško i naporno i neizvjesno. tome s tome, eto, ide, u, u idealnom smislu svaki čovjek je trebao to jednom u životu učiniti. Naravno, bilo je onih koji nisu odlazili na takvo putovanje, jer nisu imali mogućnosti, nisu imali novaca, nisu imali fizičke snage i tako, ali su zato znali često u svojim testamentima ostaviti izvjesnu svotu novaca nekome da umjesto njih ode na jedno tako sveto mjesto. Dakle, bili su i recimo tako profesionalni hodočastnici koji bi za druge hodočastili na tako sveta mjesta. U svakom slučaju vrlo se intenzivno odlazilo na Odočašća. i to je bio možda i glavni motiv putovanja običnih ljudi. Dakle, onih koji nisu bili trgovci pa su putovali radi trgovine ili koji su kao ratnici putovali ili koji su iz političkih razloga putovali. E, možemo reći zapravo da zahvaljujući hodočašćima su svi ljudi u srednjem vijeku putovali. Putnicima u srednjem vijeku put su otežavale razne stvari. Prvo, srednji vijek bio je nesigurno vrijeme. Pljačke su bile sve samo nerijetke. Srednji vijek nije se dobro i odnosio prema strancima. Došljak u neki grad ili selo često je predstavljao prijetnju za građane i seljane. Žak Le Goff u knjizi Civilizacija srednjovjekovnog zapada piše. Na sve su i srednjovjekovnog društva bili isključeni stranci. Zatvoreno društvo odbijatog uljeza koji ne pripada poznatim zajednicama, tog donositelja nemira i nepoznatog. Sveti Luj se njima bavi u svojim institucijama u poglavlju o stranom čovjeku, kojeg određuje kao čovjeka u zemlji nepoznata. Stranac je onaj koji nije vjernik, podanik, onaj koji se nije zakleo na odanost, onaj koji je u feudalom društvu vagabund, nezakleti. Sadnjovjekovno društvo znalo je javno pokazati što se može dogoditi strancima. Vješala su se znala nalaziti na glavnom putu, na izlasku iz grada ili u podnožju zamka, na tržnici. U dvorištu ili ispred znao je biti stup srama. A u nekim gradovima bio je i podignut zatvor. Pred svega toga, putnik u srednjem vijeku morao se suođiti i s troškovima puta. Obični putnici su zapravo imali jedino trošak prehrane i eventualno noćenja. I naravno, ako su putovali brodom, onda su morali platiti taj prijevoz brodom. Inače, drugih troškova zapravo nije bilo. Mnogi koji su putovali na hodočašće pogotovo su se prehranjivali prosjačenjem. Dakle, usput bi isprosili nešto hrane izmolili bi prenoćište u nekom štaglju i tako su zapravo sa minimalnim troškovima mogli prelaziti velike udaljenosti. No, bilo je i oni da kako koji na taj način nisu htjeli putovati niti trebali putovati. Oni su mogli onda platiti prenoćište negdje i bolju prehranu i pogotovo su putovali brodom ako je to bilo moguće. Dakle, onda bi platili aranžman. To su bili ti... ta putovanja brodom u svetu zemlju nisu bila jeftina uopće. To je bilo dosta skupo. I to si je bilo malo teže priuštiti, ali ova putovanja kopnu naravno su mogla biti vrlo jeftina, ne bih baš rekao besplatna, ali gotovo pa besplatna. U srednjem vijeku posebno lijep prijen predstavljali su trgovci. Od Pariza do Orleana vodila je stara rimska cesta koja je ostala koliko toliko sačuvana. Ta je cesta imala sve vrline rimske ceste, bila je široka, popločana i kad god je teren to dopuštao, vodila je ravno do odredišta i tako je skraćivala putnicima put. Ali na toj su cesti pripadnici roda pljačkaških vitezova, gospoda od Merevila, podigla svoj zamak kako bi mogla ubirati danak od putnika i trgovaca ili ih pljačkati. To je dovoljno do toga da je put prema Orleanu okrenuo na zapad i tako je zauvijek narušena trasa rimske ceste. Uz nesigurnost na putovima i loše ceste još jedna stvar smetala srnjovjekovnom trgovcima – brojnost carinskih prepreka. Vladari, plemići, mali i veliki naplaćivali su carine, putarine, mostarine, prijelaz preko rijeka na njihovom području. Doduše, neki su vladari poput Bosanskog bana Mladana I dopuštali trgovcima da slobodno trguju. Mi, Mladen Ban Bosanski, svima koji se to tiče. Sadržajem ove isprave javljamo svima. Da svi splitski trgovci po čitavoj našoj državini Hrvatske i Bosne smiju i mogu slobodno kupovati, prodavati, nabavljati, donositi i odnositi trgovačku robu. Isto tako svi drugi trgovci koji hoće i žele uvesti svoju trgovačku robu u grad Split, neka ne budu bez iste naše prije spomenute milosti. Stoga ovom ispravom čvrsto nalažući zapovjedamo svima našim županima, upraviteljima, činovnicima i čuvarima cesta, koji već budu postavljeni u Hrvatskoj i Bosni, da spomenute splitske trgovce i sve druge koji dolaze u spomenuti grad Split i vraćaju se iz njega sa svojom robom, da ih ni u čemu ne smetate, i također da se ne usudite spriječavati ih, nego da im radije pružite, ako bude potrebno, svoj savjet i pomoć. Bude li tko između vas drskim podhvatom činio drugačije i bude prijestupnik protiv ove naše zapovjedi, neka zna za sigurno da izlaže opasnosti svoju vlastitu osobu. Ali takvi su vladari bili rijetki. Trgovac je uvijek bio primamljiva meta. Po francuskom povjesničaru Marku Blohu, strednji vijek i njegove institucije nisu pogodavale trgovcu. Kako je trgovcu bilo stalo da može spekulirati na različitim područjima, pregrade među vlastarinstvima bile su mu nepodnošljive. Budući da je morao brzo ugovarati svoje poslove, i jer su oni razvijajući se neprestano postavljali sve nove pravne probleme, sporost, zamršenost i zastarilost tradicionalnog pravosuđa, dovodila ga je do očajanja. Na putovima što ih neumorno obilazi on s jednakom mržnjom gleda na iznuđivanja ubiračace starine i mostarine i na zamke iz kojih na kravane nasreću pljačkaški seniori. To je opet ovisilo zapravo o odnosima unutar određenog kraljevstva. Naime, kraljevstvo je naplačivalo pravilu svoju carinu za robu koja se uvozila ili izvozila. Kada je riječ o našem dakle, ugarsko-hrvatskom kraljevstvu jer za rani srednji vijek o tome nemamo podataka iz doba Hrvatske samostalne kraljevine, onda je ta carina iznosila jednu tridesetinu e, i e, ubirala se dakle ta tridesetnica, tri e, to se na mađarskom kaže harminc i otuda recimo je riječ harmica, dakle naša zagrebačka harmica je bila mjesto na kojem se naplaćivala ta carina. Velikaši su, pa čak i nešto manji plemići, nebaš nužno velikaši, naplaćivali takozvane mitnice, dakle prelaz preko njihovog teritorija. Naplaćivali su se naravno i prelazi preko rijeke, prelazi preko mostova, bilo je raznih načina na koji su ubirali novac. Većina toga je bila nelegalna. Neki puta bi vladar dao nekom plemiću ili velikašu pravo da naplačuje tako nešto, to, ali većina je to radila na svoju ruku i e, kraljevi su se tome nastojali suprotstaviti. E, kod nas je e, naročito intenzivno se počelo naplaćivati e, sve te razne oblike e, putarina u 16. stoljeću, druga polovica 16. stoljeća. To je bio jedan od uzroka seljačke bune, znamenite, jer je time seljačka trgovina bila gotovo sasvim onemogućena jer su seljački proizvodi postali toliko skupi kad bi došli na svoje odredište da se više nije isplatilo time baviti. Ceste nisu donosile samo dobro. Njima su znale doći i gadne stvari. Jedan od najgadnijih događaja u srednjem vijeku zbio se 1347. godine. Kako su ljudi vidjeli taj događaj, pokazuje i ovaj tekst. Jao, žalosti! Koji bi ljudski um ili koji jezik mogao izraziti i prikazati tako strašne, prebijedne i zlokobne dane nesreće, koji su zbog brojnih, raznovrsnih zlodjela, što su ih ljudi počinili protiv Boga, u kratko vrijeme zadesili ljudski rod. U to je vrijeme okuženi zrak postao mračan i pun magle. Usred dana sunce se potpuno zamračivalo, a na nebu su se pojavljivale zvijezde kao da je noć. Zamagljeni, tmuran mjesec pojavljivao se u pomrčini, na zapadnoj strani neba vidio se blistav komet s velikim repom, a ostale zvijezde vidljivo su sa svog mjesta na nebu padale na zemlju. Vidjelo se otvoreno nebo, a iz tog otvora izbijala je treptava nebeska vatra, goreći strašnim plamenom i pokazujući se noću u jakom svjetlu čitavom svijetu. Na istočnoj strani zemlje svoju je strahovitu moć pokazivao silan potres na mnogim mjestima i na više strana svijeta. Sve je to pružalo bolne slike i znamenja. Čuli ste odlomak iz dijela Suma historiarum tabula kojeg je napisao nepoznati pisac iz Splitske patricijske obitelji Kutea. Pisac tog dijela koje se sačuvalo samo u fragmentima opisuje pošast koja je 1348. godine pogodila split. Taj pošastiz izazvala taku strahu da su ljudi mislili da se na njih zbog njihovih grijeha spustila božja kazna. Ime te pošasti koja je harala Europom od 1347. do 1351. godine je kuga, poznata i pod imenom crna smrt. Kako je došlo do te pošasti? Godine 1346. tatarska vojska pod zapovjedništvom kana Janibega opsjedala je lučki grad Kaf. Kafu su na Krimskom poluotoku sagradili Genovežani i ona je postala ključna trgovačka postaja na Crnom moru. Venecijanci, zakledi neprijatelji Genovežana, skopili su savez s Tatarima kako bi zauzeli Kafu i tako Genovežanima preoteli jedan od gradova ključnih za trgovinu s istokom. Tatari su opsjedali grad više od godinu dana i kada se činilo da Kafa više neće moći izdržati opsadu, sreća se osmihnula opsjednutom gradu.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 Građani su brzo tijela pobacali u more, ali šteta je već bila učinjena. Gradom se proširila bolest. Za to nisu bila odgovorna tijela tatarskih vojnika, koliko štakori kojima zidine kafe nisu predstavljale neprelaznu prepreku. Građani kafe ukrcali su se u brodove i krenuli prema svoje dženovi. Iz te trgovačke postaje na Crnom moru kuga ili Crna smrt proširila se poput požara po Europi. Širenju te bolesti i kako su doprinjeli trgovački putevi. Zanimljivo je naravno da su to uočili naravno već i ljudi u ono doba, iako nisu znali mehanizme prenošenja bolesti, ali im je bilo jasno da bolest prenose trgovci koji dolaze iz jednog kraja u drugi i onda dolazi do otvaranja lazareta, dakle onog znamenitog Dubrovačkog lazareta kao prvoga, a onda zatim i, i u drugim trgovačkim gradovima gdje svi ljudi koji u jedan grad doputuju moraju prvo provesti neko određeno vrijeme u karanteni da bi se vidjelo hoće ili bolest izbiti ili ne, pa ako ne izbije, onda ih se pusti van. Dakle, doista su trgovački putovi bili, pod navodnicima, prokledstvo ne samo zbog onih ratnih opasnosti, nego i zbog širenja epidemije. Uz te bolesti putevima kako kopnenim tako i morskima dolazile su vojske, još jedno zlo od kojeg su strahovali ljudi srednjeg vijeka. Tijekom ratova tim putevima dolazile su vojske. Kako srednjovjekovna vojska nije imala razrađen sustav opskrbe, to je značilo da će vojska svoje potrebe za hranom, pićem i smještajem namiriti od lokalnog stanovništva. Na to su još dolazila i ponekad strašna nasilja koje su te vojske činile nad stanovništvom. Jedino što je moglo zaustaviti haranje vojski bili su kršćanski obziri vojskovođeli vojnika. Poja međunarodnog prava koje je davalo smjernice za vladanje u ratu nije postojao do 1625. kada je nizozemski pravnik i mislodac Hugo Grocius napisao svoje dijelo Zakon rata i mira. Uz vojske strah su zadavale pljačkaške družine. Arapi ili saraceni pustošili su obale sredozemlje. Ali najveću stravu izazvali su pljačkaši koji su u lipnju 793. godine napali Lindisfarne na obali Škotske. Bio je to prvi u nizu prepada koji će trajati stoljećima. Anglo-saksonska kronika ovako piše o tom napadu. U toj godini strašni kobni znakovi nadvili su se nad Northumbriom i tužno prestrašili stanovnike. To su bili izuzetni pljeskovi munja i vatreni zmajevi koji su letjeli zrakom. Nakon tih znakova uslijedila je velika glad, a kratko nakon toga, u istoj godini, u lipnju, pljačkanje pogana uništilo je Božju crkvu na Lindisfarneu. Duga pješčana plaža na Lindisfarneu ili Svetom otoku, gdje su 634. godine redovnici podigli samostan kako bi pokrstili stanovnike Nord-Umbrije, bila je idealna za pristajanje vikinjskih dugih brodova. Engleski učenjak Alcuin pisao je kralju Nortumbrije da se nikada takva strava nije spustila na Britaniju. Evropa će nekoliko stoljeća trpjeti navalu vikinga, ljudi čiji je raj bila dvorana s 540 vrata, u kojem su se hrabri ratnici borili po cijeli dan kako bi navečer s bogom Odinom sjeli za trpezu, a valkire bi im posluživale svinjetinu i jeprovinu i točile vino, pivo i medovinu. U vikinčkim pjesmama krv se nazivala vodom mača. Oni su uživali u uz veketu željeza i sudaru štitova. A većina europe strahovala je od tih okrutnih i žestokih ratnika. Naravno, mi moramo danas voditi računa o tome da u tim zapisima ima i mnogo pretjerivanja. Prije nekoliko godina je održan jedan simpoziju kojim se govorilo o mačarskim provalama u europu pa se pokazalo da zapravo mnoge od tih provala, koje opisuju napade negdje prema jugu Italije ili daleko u Španjolske tako zapravo se nisu nikada odigrale nego su izmišljoti na kasnih autora, ali usprkos tome naravno svi ti napadači, vikinzi normani, mađari su predstavljali jako veliku opasnost stvarali su zapravo jedno ozrače potpune nesigurnosti doveli su i do promjene u krajnjoj liniju do promjene, pejzažar se počinju graditi utvorde na brdima gradovi, Ringani imaju gradove u nizinama, sad su ti gradovi potpuno nesigurni ta naselja i počinju se povlačiti gore na brda u sigurnije krajeve, kada je riječ o priobalju recimo kod nas i e, zapravo nemate seoskih naselja koji su na obali to je tek zapravo iz najnovijeg vremena praksa. Naselja su u srednjem vijeku i u ranom novom vijeku uvijek podizana negdje prema brdu da budu daleko od mora da ne bi bili izloženi gustatskim napadima. Dakle, sasvim sigurno je blizina putova mogla značiti i jako veliku opasnost i ima dakle onih koji se nastoje od tih puteva što dalje odmaknuti. Srednji vijek na neki način počeo je s propašću rimskih putava. Takvu mrežu komunikacija svijet neće ugledati sve do 18. stoljeća. U 5. stoljeću počele su provale naroda koje će uništiti zapadno rimsko carstvo, a istočno carstvo ili Bizant jedna se uspjelo obraniti. Padom rimskog carstva propašće mreža rimskih puteva koja je bila jedna od istinskih čuda starog svijeta ali srednji vijek završit će i otkrivanjem novih putava, govori profesor dr. Neven Budak, socijaka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Srednji vijek se može definirati na razne načine. Dakle, vrlo je teško naći jednu jedinstvenu definiciju toga što bi bio točno srednji vijek. Ali, naravno, jedna od bitnih definicija srednjega vijeka je i prevlast plemstva nad ostalim strukturama stanovništva. Otvaranje komunikacija prema, recimo tako, čitavom svijetu. Stvaranje mogućnosti e, trgovine kako je do tada nisu postojale. E, to sve dovodi do jačanja građanstva. Građanstvo postaje puno, puno snažnije, ekonomski snažnije, aktivnije i naravno onda zahtijeva i svoje mjesto u političkom sustavu. Dakle, sasvim sigurno je na taj način srednji vijek doživio svoj kraj. Međutim, naravno i duhovna otvorenost prema drugim narodima, drugim civilizacijama, bez obzira na to što su Europljani stoljećima nastupali kao superiorna sila u odnosu na sve ostale do, u najnovije vrijeme, Ipak su i ti drugi narodi utjecali na promjenu svijesti samih europljana, pa naravno i na taj način se srednji vijek mijenja. Dakle sasvim sigurno otvaranje Europe zahvaljujući geografskim otkrićima, pretvaranje jednog zatvorenog europskog ili recimo euroazijskog sustava u jedan svjetski sustav jest nešto što je obilježilo kraj srednjega vijeka a do čega je došlo zahvaljujući onim ljudima koji su imali dovoljno smjelosti tražiti i uspostavljati nove komunikacije Dani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazonog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Dubravko Kosidar, emisiju snimio Vito Gospodnetić, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.